Én nekem most nem parancsol aztán senki, pedig cseléd vagyok heti bérbe. Na, lássa, kend, rossz ember! Ott az a rossz széki ember a nagyházban. Lássa, hogy él most zöld Kali vígan. Ha tetszik, olvassa a könyvet, ha tetszik, mos, ha tetszik, még a derekát is pihentesse délután, mikor a gazda aluszik, csendbe kell lenni. Mit mond kend? Református nem feküszik napközben az ágyba, még ha beteg is. Hát Krisztust nem szeretheti, aki feküszik? Hát a Krisztus az olyan emberért nem halt meg, aki feküszik, mert ki van a testes a szeme, neki fáradva? Hát az a Krisztus épp minden emberért meghalt, még a lustáért is, azért még direkt jobban is. Mert a rossz emberért jobban, mert az reá van szorulva nagyon a Krisztusra s mikor csizmával rúg az asszonyba, az tetszik a Krisztusnak ember, hogy rúgna be az ördög. Mert én ittem már mindjárt gazdáné kezdek lenni, csinálok minden szép házi dolgot. Jaj, beszeretem, ha szép nekem a ház. Nem azért, hogy enyém legyen, csak szép, tiszta, rendes. Meg én aztán annyit mosok, de annyit, amennyit épp akarok, az nekem a végasztalásom az egész életembe. Jaj, beszeretek mosni. Nem is mosni szeretek én olyan nagyon, azt se bánom. Jó, mikor az ember fogja csütörtök reggel, s teszi a ruhát a kádakba. Egy napig áznak. Mert itt kád se volt én előttem. Én mondtam meg a gazdának, hogy vegyen. Addig hordta valahová a ruhát. Valaki mosta neki pénzért. Lejjebb, egy leányka. Miféle dolog az kivinni a szennyest a házból? Csak a férfi csinál ilyet. Vagy az édesanyjához vitte, aki az állomás mellett lakik. Akkor vettünk két szép kádat, igazi plékádat. Már úgy mondom, vettünk. Egy a fedés, egy a munka. Mert pénteken van a mosás. Úgy volt mindig a szokás, hát most is úgy csinálom, van téve csütörtökön, s egy napot áztassuk. De amitől a legboldogabb a szívem, az a terítés. Jaj, beszeretem. Teszi az ember a kötélre a ruhát, Mert a hátsóháznál van kötél a diófák közt. A gazda csipiszt is vett, na arra rácsipiszelek úgy leng a szélben, s a finom szaga, amit én annyira szeretek. Csak épp az a baj, hogy nem érzem. Én bizelehúzom minden két héten az ágynemüt. Itt olyan uraság van. Én mosom, én kezem veres tőle, de szeretem azt a jó keménységét. Hát ez a jó élet. Fekszek bele a jó finom ágyba. Aztán, ha esik, Viszem az istálóba, ahol nincsen állat, csak úgy hívjuk. Ott télen a gazda a virágaival dolgozik. Nekem is van öt jó kötelem, amin szárítsuk a ruha félét. A gazda kap minden másodnap váltó inget, bár inkább csórén szeret dolgozni a kertbe, ha nincs hideg. Mert ha ruhába van, az mind olyan véres lesz. Mert ugye a rózsával dolgozik. Van neki kestűje, de mind véres a keze, a kara, s a lábaszára is. Na hát aztán jó, ki is kell mindig mosni. Mondja a gazda, vigyen fel a padra a ruhát száradni, vagy tegyem télen a pincébe, mert van neki jó pince, száraz. Dehogy teszem, nem szeretem én az olyasmit. Mi szemetünk, mi mocskunk, maradjon csak itten köztünk. Úgy jó a ruhának, ha mi köztünk van, s a tisztának is. Mi mucskunk, mi kell nézzük, mi kell tisztítsuk. Én így szeretem. S hagyja, hogy fűtsek, amennyit akarok. Itt van tévekájha minden szobába. Van, ahol nem tesznek, hogy ne legyen piszok. De itt tesz a gazda, mert kell a meleg azt mondja. A virágnak is, ami bent van. Méri is mindenhol, ahová cserép van téve, hogy hány fok van neki. Nekem is meg kellett tanulni mert a szoba ilyenkor úgy meg van rakva emeletes polcokkal, s azon mind a rengeteg virágcserép. Van nekünk annyi fas, levél, amit kellett összegerebjézzek. Már november elején hirtelennyében nagy hideg lett. Annyit fűtök, amennyit csak akarok. Csak mindig küld el szerdán, pénteken. Ez nem tetszik. Van, hogy kedden. Akkor neki jő a szeretője férfi, s nincsen asszonya, viszont a természet követeli. Mikor először küldött el, a fene, aki értette, minek kell a cselédnek annyi és szórakozás, hogy menjen, s hová mind menjek. Mentem Birinél, mentem a templomba, mentem szerdán az imaórára, igaz se bibliám, se énekes könyvem, de ha már azt se adnak a templomba, akkor megnézheti magát az Isten. Aztán még messziről megnéztem a széki leányokat, mikor találkoznak a posta postamegett. Saját szavukra táncolnak, csak úgy lépegetnek. Ha kedves arcú ismerőst látok, köszöntöm, és még meg is csókoljuk egymást. Aztán látom, a gazda is lépik ki a kertből, ahogy jövök el, Karikázik el, mert mindig biciklin van. Aztán, ha marad, s nem megy el, kifigyeltem, hogy jöj egy asszonyka fel a kertjébe. Volt már egy magasabb, s gyalog is jött egy másik. Jöj aztán ki a kapun. Mindegyik viszi a virágot, mikor megy el. Na, azért a virágért nem pénzzel tetszik fizetni, ugye, kislány? Hát így van ez a férfi embernél. Egyik olyan asszonyféle, másik még kicsit fiatalabb. Aztán minden szentek után, mint úgy mondanak világítás, végzünk a virággal. A gazdának nem sok a krizantin, azzal nem igen dolgozik. Kísérletezik, ahogy mondja. Neki az nem olyan, mint a rózsa vagy kardvirág. Azt viszek még eladni a temetőhöz. Aztán takarunk, ahogy mondja a gazda. De nem mind a fődeken, hanem hozatja a szalmát, s takarjuk bé mind a rózsát. Hát nem kicsi munka. Van melyiket egyenest vászomba is takarja, s drótozza. De én csak a szalmával dolgozok. és akkor rengeteg magot összeválogat, s gyűjt bé ezers-ezer dobozba, mire mind fel kell írni, hogy miféle. De azt mind csak ő csinálja. Magokat is ad el, de az olyasmit nem a piacon. Azért jönnek házhoz. Aztán mondja, jövő szombatra nagyba pucoljam ki a házat, mindent, mert vendégek lesznek híva. Felelem neki, a ház mindig ki van pucolva, nézze csak meg. És ha nem tetszik, szóljék, hogy kell jobban csinálni. Mert mi aztán egyet tudunk, mi székiek, hogy kell ügyesen takarítani, mondom neki. Hogy nem mind szájjaljak, nem úgy mondotta akkor a két nagy szobát meg kell csinálni, hogy lehessen az asztalokhoz férni, spadokat padokat béhozni, meg a szekrényeket átvinni egyik másik hálóhelyre. Na, akkor a szép szobám mint lesz cseréppe, és az övé is. Mondom, nem én rakom teli az asztalt mindig, én hozzá sem merek nyúlni, már úgy beszélek, mint egy rossz feleség, mondja. Aztán akkor mindent szépen ketten megrendezünk. Asztalokat lepucoljuk, s még hozunk a pajtából is. Még szőnyeget is rakunk fel, amit eddig egyet se láttam. Veszelé a gazda mindent, ami el van dugva. Padlásról hozza, a ládából a szép, díszes, festett tányért, Pohárt is, jó sokat. Kérdem, mit kell főzni? Pedig már nem merem kérdeni, mert mindig felmérgesedik. Nálatok mit szokás sütni, mikor bál van? Kali drága, kérdi mert most olyan kedves, hogy így drága, úgy drága. Mondom, mit? Tésztát szoktunk, s hájas tésztát, ha nagyon oda vagyunk, hogy tetszegyünk. Pogácsát, ha sok lesz a pálinka, édes tésztát is, rácsosat, szilva ízzel. Itten nem lesz pálinka, csak a bor mondja. Már meg is hozta jó enyedi bor, Savanyú levest, ha soká tart a bál, kaszáslevest, kolbásszal. Süssem a hájast, meg egy édest, spogácsát, ami nekem tetszik. A gazda igen örül a vendégségnek, látszik. Csak épp a pakolást mikor mondom, hogy csinálni kell. Mindig húzza, mind nekem kell. Férfina, nem szeret rendezni semmit a házba. Nekem már pénteken megvan a hájas tésztám, nem baj annak, ha áll egy napot. Fogácsa is készen pénteken. Veszek jó szilvaizet a piacon, mert én nem főztem idén, a gazda mindel adta. Csak almát főztem, s körtét, abból annyi van, mert a gazda azzal kísérletez. Széki leánytól veszem a szilvaizet, ízet, a bodonrózsi leánya áruja csipkeszegről. Kérdem is megismer, mondja, kalinéni néni, hát megvan. Úgy örül, én is úgy örülök, ha látom a fekete-piros szoknyát. Csorog a könnyem, úgy örülök. Hát még öleljük is egymást, pedig annak előtte csak épp köszöntünk. Mondja, mostan akar férhez menni, s gyűjt. Ha gyűjtesz, jól van, akkor nagy darabot adjál nekem, kilót is az ízedből. Dehogy ad nekem pénzért semmit. Mindenki tudja a mesémet, hogy el vagyok szökves, úgy sajnáltak, mert apám az emberemmel kiabáltak a kocsmába, és ha nincs ott az odórjám, Marci, mert az akkora, mint a Gutinhegy, akkor egymásnak is mennek. De adja csak nekem pénzért felelem, mert én szolgálok. Mondom neki, teleány, én nem magamnak veszem, hanem a gazdámnak. Annak meg van pénze, még a bőre alatt is van. Gyűbe jó. Meg is fogom mondani, aki kérdi, hogy milyen jól felvitte az Isten dolgát Kalinéni. Akkor még öleljük egymást. Tojást is tőle veszek, Pedig hozott nekem a hóstati bugyka leánka. Na de nem is baj az, ha sok van. Kell az, hogy legyen erőnk. S a gazda is igen szereti Reggelire kisütve. Kérdem, van-e már legénye? Mondja lett volna, de elvitték. Störli törli a könnyit. Hogy az ungvári fiút szerette, Akit elvittek s a fiú is szerette őtet, de aztán déós lett. Kérdem, mondja már meg, miféle az a déós? Szekta? Nem, hanem hogy ki van telepítve hazúrról. Domiciliu obligator. Nem tudja, hová vitték, de hová elvitték, nem mozdulhat, mert ugye mind elvitték a búrsúlyokat. De most már ki van gyógyulva az ungvári fiúból, már kezd másod szeretni. Mondom neki akkor, hallgasson egy szegény asszonyra, aki igen megjárta. Nem szabad szeretni a gazdagodsa pénzest. Mert én is vak voltam, s csak a nagy házat néztem, nem az embert. A szívit nézze annak a legénynek, és hogy dolgos-e. A többit ne számítsa, mondom. Na, olyan jól vagyunk, Alig tudunk elválni. Kérdem a gazdától, mennyi lesz a vendég? Mennyit süssek? Mondja vagy bőtucat, és akkor még az asszonyok kinek van? Kérdem, mi nekem a dolgom még? Mert ugye nem tudhatom, hogy megy nála a vállozás, mert még nem volt. Kínáljak, de ne itassak túl sokat, s a cigányokat etessem mindig. Főzzek egy jó vastag levest, ha megéheznek, mert azok igen szeretnek enni. Akkor főzök egy kondér olyan jó vastag szárazfuszújka levest, és jó oldalast, kolbászt teszek belé. Másnapra a gazdámnak majd savanya levest adok a gyomrára. A sok bortól jó lesz az, abba mint teszek békölest. akkor még nézzem, mikor valami kifogy hozzam, Két jó zsombort hozott a gazda, és a cigányokkal legyek figyelmes, mikor mennek a konyhába enni, figyeljek reájuk. Nem lopnak, nem azért, hanem mindent adjak, amit kérnek. Ezek úri cigányok. Úri cigány? Nos, sose hallottam ilyet. S lesz román vendég, azzal is kedvesen bánjak, kínáljam. Én mindenkivel szépen bánok felelem. Jól van, ne feleseljek. Tudok-e románul beszélgetni, kérdi. Hát épp nem tudok, csak egy keveset, az árakat, ami a piacon kell, és amit az iskolában mondtak, de az régen volt. Már megmondtam, hogy tudok, de nem emlékezik a gazda. De azért eligazodok a piacon, s poftit tudom mondani, az annyit tesz kínálni. és jöj egy öreg bácsi, Schulz bácsi, az öreg kertész tanítója. Azzal legyek igen kedves, s ha kér valamit, neki adjak mindent. és nyitogassam az ablakot, mikor kell, mert mind füstölnek. De ne legyek lábalatt, üljek a konyhába. Szódákat mindig cseréljem, adjak fel szirupot az asszonyoknak, és kicsi kontyalávaló nem lesz, kérdem. Vegyek valami asszonyitalt feleli. Na, ha elébb mondja, Jól meg tudom csinálni a szalt szilvából, vagy egy jó tojáslikört, azt szoktak az asszonyok. A vendégek hét órára vannak megbeszélve, a cigányok nyolcra. A Pacsirta utcából hozza a ruhatestvéreket, azok a legjobbak, azt mindenik szereti, tudnak azok magyar, románt, cigányt, mindent. Gazda szedi elé a szép korondi és s ő díszíti fel saját almával. Mert a hátsó kertbe, s még egy másikba, amit bérbe vett, alma van neki, is körte. Csinált, vagy hatféle alma tányért mutassa. Még a levélből is tesz mellé, hogy lássák a levelét az almának. Mint egy festmény olyan. Mindegyik mellé rak egy jó éles kést. Mondja minden almát fényesítsem egy vászonnal, és teszi hozzá mindenik almának a nevét. Batul, pónyik, sóvári, cigánalma, bőralmák, annyi féle, mindeniket tudja, nagy tudós az én gazdám. És akkor egy ládából szedelé szép szép himzetterítőt az asztal közepire. Hát kérdem ez eddig hol volt a kelengjéje? Na féltem, haragszik, hogy így beszélek, de csak kacag. Ő vette magának, mikor gyűjtötte az almákat falun, almafákat vizsgált. Vett magának tángyért, csebreket, asztalruhát, mindent. S hordják hozzá a cigányok. Ha jönnek a cigányok a holmival, kell mondjam neki, mert tudják, hogy ő jól vásárol. Ő az ilyet szereti, himzett is vett, fent is volt nagybánya felé, és ottan vette ezt román terítő rózsával. Látszik, hogy román, mert olyan színes szállal van hímezve, csiricsári, vagy inkább szőve, úgy is van szőve, megnéztem, de azért meglátszik, hogy román, olyan tarka, úgy kelleti magát, beképzelt varrás az ilyesmi. Mi nem csináljuk csak fehérrel, spirossal, szerényen, az a szép magyar hímzés. Az almák közé tesszük a tányérokat a hájjal, jól megszórva porcukorral. És kérdem, virág semmi nem lesz az asztalon? Mert még van pártő késői rózsa. De a gazda mind mondja, hogy szégyeli. Hát ezek nem a legszebb rózsák a kertjébe, ne tegyük. Mondom, szép az, kilátott már csúfrózsát? Na akkor reám hagyja. Hozzuk be kintről a padokat. Azokra terítsük a szőnyeget, azon lesz az ülés. Mondom, na egy ilyen jó szövőszéket fogok venni egyszer magamnak, ha kitelik a pénzemből. Ne vegyél te semmit, Kali. Hozok én neked, hozatok a cigányjal. Nem úgy van az. Egyhogy nekem nem kell semmi ajándék férfitól. Kettő, hogy mindegyik szék más. Nem ismerem én ki magam minden széken, mert ugye férfinek mindegy, az asszony meg lássa, hogy az egyik ilyen, a másik olyan, mint a gép, abból is mennyi féle van. Te Kali, nem széki néni vagy te, vagy csak az árnyék árnyékszéket ismered, a szövőszéket, nem? Szombat van, még nem jött bé egy vendég se, mondom a gazdának, az Isten éltesse. S adom neki újságpapírba, amit készítettem, mert a születése napját ünnepli. Nálunk az olyasmit nem szokás, csak a neve napját, városon a születést. Könyvjelzőt vartam ki neki nagy piros rózsával. Nézi, forgassa, aztán csak megköszöni. Férfi, a fene ott tegye meg, semmi öröm nem látszódik rajta. A vendég mind pontosan jő, fél óra, és mindenki megvan jövő, akit a gazda elvárt. És mind ajándékkal. Főleg könyvet hoznak, de van, aki valami szerszámfélét, és az egyik egy kis cserépkancsót, régi paraszti holmi, más ki szokta rakni a kerítésre. A gazda mindet megköszöni. Van, amelyik az asszonyával jő. nem olyan úri nép, de ingbes, polgári ruhában van mindegyik. Gondolom vadásztársak, egyik-másik inkább kertész lehet. És aki román, az a futbalozók közül való, ahol a gazda rúgta a labdát régen, mert ki van téve több helyre a fénykép a falra, a futbalista csapatával, amivel még külföldön is jártak. A román is tud magyarul, inkább magyarul folyik a szó. Az asszonyok egy csukorékba ülnek. Errefelé jobban boroznak, mint nálunk, vagy isszák a visinátát, mert egyik hozott meggyeslikört. Nálunk nem igen látni asszonyt inni. Igaz, itt nem a pálinka van, hanem a bor. Attól nem lehet olyan gyorsan, s csúful És a rengeteg szódavíz, amiből most két láda is van. Sokan felvizezik a bort. Tovább tart, nem lehet úgy megrészegedni. Aztán megjönnek a cigányok is. A kutya alig akarja béjereszteni a kertbe. A kutya nagyon megérzi a cigányt hiába, különösen a bőgőset nagyon ugrájas ugatja, az jó fekete is. Az úgy kezdődik, mikor megjöv a cigány, hogy elébb neki enni kell, mert úgy kifáradott a nagy úton. Ha fél óra, sokat mondok, míg a cigány sorról felkapaszkodnak, mert az ott van a bástyánál, ott vannak egy bokba, nem messzi a kis piactól. De ezek városi cigányok a hangás utcából lettek hozva. Itt még a cigány is más, mint a faluba. Nem olyan vékony, inkább uras. Ki van már mostva ő is. Ezeknél még a purdé is tudja már húzni a muzsikát, mert ki vannak mostva a cigány sorról. Na, kapnak is akkora tálfuszújkát, hogy félre áll a gyomruk. Én csak mindig leseg békelle valami oda bent. Aztán kis vizes bort tesz mindenik maga mellé, és kezdenek hangolni. De nem igeniszik a cigány. Bentre mennek a benti szobába. Künt a másikba van a több asztal. Ottan ülnek a vendégek. Elép csak úgy halkan muzsikálnak csendesen. Itt nem tudom, ki kell kezdje a táncot, mivel. Nekünk odahaza sokszor volt tánc, míg az a gonosz ember el nem tiltotta. Mert nekünk abban a nagyházban volt egy jó nagy szoba, s jöttek régen minden szombaton, csináltuk a bált. A férfiak adták össze a pénzt a táncra, és zenészre, a lányok, asszonyok hozták a tésztát. Súroltam a padlót, hogy a kezem szakadt le előtte is, utána még jobban a sok sáros cipőtől. Aztán egyszer az a ronde ember megrészegedett, és kezdett verekedni, pimaszkodni. Aztán már nem akartak jönni hozzánk a táncba, mert az a rossz ember lerontotta a bált. Bezzeg a pénzt mindig eltette a tánc után, de mikor már asszony lettem, keveset táncoltam. Mindentől tiltott. Én meg buta, azt csak kérdeztem tőle, mikor hozzámentem, szereti a táncot, mert mint leányt egyszer se vitt. Na, buta voltál, Kali, meg is érdemelted a sorsod. Aztán szól nekem most a gazda, szedjen fel a szőnyeget bent. Kihúzom a széket is a falhoz kisasztalt. Akkor a gazda felkapja az egyik menyecskét, és béviszi. Akkor a többiek is állnak fel, és kezdik a táncot, mások meg ülnek. Itten kint a konyhában is szépen hallani a muzsikát. Teremtő Isten, hogy olvad nekem most a szívem ettől? Mintha a paradicsomba repültem volna. Beszerettem a táncot fiatalon. Nem volt hét, hogy ne menjek táncba. Jó táncos is voltam. Vittek nagyon a legények. Csak nálunk megvan a táncnak a rendje, hogy melyik kezdi, Melyik van a közepén, és a végén, meg hogy megy a lépés. Nem úgy húzzák, ahogy eszükbe jut. Itten nem úgy megy a tánc. Inkább csak beszélgetnek, és egy-két pár van csak a porondon. Már úgy mondom, mint nálunk, mert mi friss poronddal hintjük mindig a padlót. Lehet később ecskén majd jobban táncolnak. Itten padolva van a főd. De én azért úgy örvendek, még ha olyan nótát húznak, mint nem ismerek. Mert olyan románosat is csinálnak, erősen pattogós, amire inkább szökni kell, s az embervére kezd rá Ki van nekem is fényezve a csizmám, csillog, mint a cigány valaga, ahogy mondják, hófehér az ingem, meg a kendőm frissen kivasalva. Na, iszok én is egy fél pohár vizezet bort mert nem mondta a gazda, hogy nem ihatok. Jó is az. Már rögtön bé is szalad a a lábomba, úgy bizserek tőle. jő az ember kedve. A konyhajtót teszem bé. Ne lássanak bé felé. Pedig még van itten egy közbűső előszoba, ahol a kabátot szokás letenni. Bé teszem, és kicsit forgok a sarkamon. Jaj, be jó lesik. Csak úgy lépegetek, mert épp olyan jó lépegetőset húznak most. Lépegetek, hajlítom magamat. Az anyád úristen itt, Kali, hát csak nem ment el az élet, ha még van tánc is. Nem baj, hogy nincs legény. Most legalább úgy forgok, ahogy nekem tetszik. Még a szemem is béhúnyom a nagy örömömbe. Hogy tetszik, hogy reng a szoknyám. Már kezdem hallani, hogy kicsit tüzesebben húzzák, lehet többen vannak már a táncosok. Van melyik kurjongat is. Ahogy egyszerre fordulok meg, s nyitom a szememet, hát látom, áll a gazda az ajtóban, kezében két üres szódás üveg. A gazda hordja ki az üveget, a cseléd meg csinálja a táncot a konyhába. Na, Kali, szégyelheted magad? Jól levizsgáztál? Kali, drága, mit csinálsz te itt? Mondom, Bocsásson meg a gazda, de ha egyszer olyan szépen muzsikálnak, hát az ember nem tud parancsolni a testinek? Nem kell annak parancsolni, gyere a táncba, mondja. Nem megyek én. Ki már olyat, hogy a cselét táncoljon az úrral, kérdem? Hagyjad már ezt a cselédezést, mert megcsaplak. Kiált de úgyse csap, mert én már tudom a gazdát, ki ismertem, ez nem olyan. Akkor ő azt nekem megparancsolja, Mars B. Táncolsz, Kali, vagy a seggedre, verek? Mert a gazda kicsit kóstolgatta már az enyedi bort. Veszem ki a keziből a szódát, és veszek telit. Megyek B, s elkiáltja magát a gazda. Melyik táncosnak nincsen párja, mert hoztam neki egy széki menyecskét. Na gondolom, Menyecska a jó öreg térdjek alá, csa te vilmos! mert már magamba kezdem így mondani a bortól, vilmos. Lép oda akkor egy úr, fogja meg a vállamat, vízbe a szobába, a táncba. Vannak ott párok többen. Mostan olyan lépegetős van. Mikor kezdődik a nótas, az elején csak lépegetnek a párok, a leány is, legény is. Kell megszokják egymást. Aztán kezdi jobban tenni egyik oldalról másikra a leányt. Az én táncosom nem épp a legjobb, nem tudja, mit csináljon a leányjal. Olyan kicsit múja, de azért csak tánc ez. Leforogjuk ezt a nótát azért, s mikor már húzzák a végét, engedelmes köszöni. Sose szokás táncot köszönni, ez új módi. Akkor rögtön belé csap a cigány egy másikba, pattogósabba. Én lépek kifelé a szobából, mert még bent ragadok. De a kofogja a vállamat egy másik úr, az már ügyesebb. Ez olyan se nem ritka, se nem tüzes, de ebbel ügyesebben lépegetek. Na, ez aztán nem ereszt. Még elhúzok vele három nótát, mind jobban benne vagyunk. Nem lapítja úgy a karját magára, mint nálunk szokás, mert nálunk kicsi a hely, össze kell húzni magát az embernek és az asszony mindig össze van húzva. Itten szépen karébe emeli fel a kezét Jaj, akkor gondolom, kéne kicsit megnézni a szobát, tésztát hozni, rendezni, akkor elkúrjantja magát valamelyik a túlsó szobából, hogy ez a tánca legényeké, nem a házas embereké. Erre elenged a táncosom, és mennék kifelé, s jöv velem szembe épp a gazda, s fog meg. Fogja meg a vállamat, s lép oda a cigányhoz, mondja neki, lassú csárdást húzzon. Kezdi is a cigány, de olyan fájdalmasan, mintha halottat kísérne. Úgy tudják a cigányok a fájdalmat bévinni a nótába, hogy az ember sírva fakad inkább, mint vigadjon, táncoljon. Na ebben nem igen tudom megmutatni a gazdának, mit tudok. Olyan erősen fog a gazda, hogy az megvan fogva. Úgy viszi a leányt, mintha semmit vinne, egy sejemkendőt. Az ember könnyű a kezibe. Semmit nem kell csináljon, csak hagyja magát. Az asszony a táncba, kell hagyja magát. De épp abba van a csuda, ahogy hagyja. Azt kell neki jól tudni. Az a jó táncos leány, amelyik jól tudja hagyni magát. Viszik, fordítsák, forgassák. Nem ő csinálja maga, hanem hogy őt csinálják. Az a jó leány. Gazda úgy fog, hogy tisztára folyik rajtam a víz. Nem nézzük egymás szemét, az nem szokás. A jó táncos leány leszegi a fejét. Nem a földet nézi, hogy a lábára lépnek, vagy nem lépnek, hanem a legénynek a vállát, s lejjebb. Na de nem ottan a fütyülőjét, Kicsiket lépik a gazda, és nem túl nagy erővel csapja a lábát, de nem úgy, mint akinek a teste darabokba van, lába külön, keze külön, hanem úgy jól, egybe az egész. A szívből indul a kezes a lába. Jaj, begyönyörű nekem, ahogy fog. Hallok meg, egész teste úgy feszül a gazdának, látni lehet benne az olyan férfit, akinek nagy természete van, mint neki. Akkor aztán kezd a ritka tempó váltani, és megyünk gyorsabban. Gazda kezdi énekelni, mit a lánynak kell. Merénkerti virág vagyok, a harmatér majd meghalok. Merénkerti virág vagyok, a harmatért majd meghalok. Akkor kell a legénynek felelni. Ha te virág vagy a kertbe, én meg harmat vagyok benne. Este a virágra szállok, reggelig rajta úszkálok. A végére ez a nota úgy van vége, hogy ájájájájáj, áj, áj, áj, áj, ezt mondogatják, mindig jó hosszúra nyúzzák el a cigányok, aztán meg előről a pattogósabját. Úgy tesz a szívihez a gazda, mert úgy mondják, mikor tesz jobbra-balra, előbb hozzá kell a szívhez. Szív a szívnél, az a figura neve. Úgy tesz, fog meg, jaj Istenem, oda az egész életem. Aztán a nóta végén szólod a cigányoknak, lehet szusszanni. Eridj Kali, hozz egy tésztát vizet a zenész Hozom is, aztán szaladok ki a konyhába. Hű, ég az arcom, mint a veres rózsa. Vagy, ahogy a táncba mondják, mint a majom segge. Aztán megint kezdik a cigányok. Lók ki megint a gazda a konyhába, menjek már, nincs táncos menyecske neki. Még tempósakat letáncolunk a gazdával, úgy fog jó erőst, hogy az asszony tudja, mit csináljon, nem esik ki a keziből, hogy hajlít. Nem is liheg a gazda, mikor forogs veri a lábát, mert ugye csizma nincs. Nem liheg. Jaj, beutálom, mikor liheg a táncos férfi. Ki a jó táncos? Azt megmondja a szuszogása. Ha szépen gyöngyözik neki a homloka, s átvizesedik az inge, nem bánom, kell az. Dolgozik a test. De hogy lihegjen, az mutassa, hogy biza erőlködni kell neki, nem a vériből Sose gondoltam volna az életembe, hogy nekem még egy ilyen jó táncom lesz. Mert meglátszódik Vilmos gazdán, miféle férfi lakik a testibe. Süt neki a teste, mint a tüzes kemence, mikor táncba van. És én meg vény fejemre így meg vagyok táncoltatva. Már nem is tudom, mennyit forgunk még. Ilyet is, olyat is, aztán ki nem táncol, már kezdi szedni magát mikor aztán szakad a tánc, mert úgy mondják, mikor vége, a gazda kifizeti a cigányokat. Azok aztán még kapnak tésztát, bétömnek sokat. Aztán már menegetnek a vendégek. Jó késő szaka van, ha nem hajnalodik. Még nincs öt óra. A gazda mondja, most nem mozogjak a házba, fekügyek le én is, mert ő is alunni akar. Alig hagyja, hogy összeszedjek. Csak hogy én nem tudok alunni. Úgy pezseg még a lábomba a tánc. Akkor csak a tésztákat takarom le, és kezdek vetkezni a szobámba. De úgy vagyok izzadva, gondolom kicsit a számból megmosdok. Vesz az ember a szájába. Egy jó kicsi vizet nem is kell melegíteni, mert ott meglangyosítsa, s a szagosát megmossa. Ahol neki nagy a szaga ott, akkor aztán nyit a gazda. Rajtam épp már a kendő sincs letettem. Állok egy pendeljbe, világot se gyújtottam, tudom, mi hol van a szobában. Lép oda, kezd húsolni. Nem úgy, mint a rossz férfiak, hogy szakítsa le az ember mejét, hanem, mint aki a szeretőihez jött titokba. Lágyan, sugja, hogy ejtek hát te mit titkolod magad. Láttalak a táncba, nem vagy te még asszony, csak megjátszod magad. Így beszél nekem. Aztán még édeskedik, felhúzza a ruhát rajtam. Aztán bévisz az ágyba, reám igazítja magát. Meg is van minden. Elveszi mi a férfinak való. Nem is bánom úgy. Megesik az ilyen a tánc után. Aztán biza ottaluszik a falnak béfordulva. Máskor, ha tánc volt, nem mentünk aludni, mert kellett menni a mezőre mindég, vagy az állathoz. De már jó reggel van, és a gazda aluszik, mint a tej. Én csak nyitott szemmel őrzöm. Akkor aztán egész nap szemet járunk a házba. Én csinálom a takarítást, súrolom a padlót, a gazda kint. Mind nem jöbbé, pedig hideg is van. Az ebédjit is kéri, adjam ki neki a hátsó házba. Jól nézel ki, Kali, már hétfőre el leszel csapfa. Ha az ember hagyja magát, azért. Ha meg nem hagyja, azért. Hétfőn is csak mint két idegen kutya, kerüljük mindegymást. El is menjen valahova, egész nap oda van, estére jő. Nem is eszik, feküszik le. Másnap hajnalra kell, kint takar, mert nem lett, mint béfejezve. Forgatja a fődet is. Megyek ki, kérdem, dolgozzak én is oda kül? Menjek dolgomra, pucoljam az üvegtetőket, míg nincs fagy. Kérdem, szerdám mehetek-e a piacra? Van még nekünk alma körte. Menjek, ne is lássom, mondja. Mindjárt kiszalad valami csúfa számon, de összeszorítom. Ezt tudja az asszony, szorítani a száját. Az anyát keservit, büdös férfia. Volt egy jó cselédje, na, most megcsinálta. Ő kereste a bajt. Csak el fog csapni, az Isten verje meg. Akkor nem is megyek neki a piacra. Szerda a napja, hogy kell menjek el délutántól estig. Szerd a spéntek. Akkor jöjnek neki a szeretők, mert ugye férfi? Nem tud bogot kötni rá? Szerdán kérdem is, mehetek elébb el? Mert jöjbé nekem a drága öcsém Mihály, s azzal meg vagyok beszélve. Izent, hogy találkozzunk. Mert az olyan jó az a Mihály, csak sajnos pokaita. Adventista lett. Oda pöki a gazda, hogy erígy. Na már mindjárt úgy vagyunk, mint az urammal. Reám jött, hattam bolond fejjel, mert megvoltam szédülve tőle, aztán már olyan kutya lett mindjárt. Buta vagy, mint a főt, Kali. Hát semmit nem tanulsz. A férfi mind ilyen. Az ördög csinálta, az is viszi magával. Jaj, már mindjárt úgy járok, mint mesés anna. Mert annak ki kellett menni a boncida isinekhez hogy meg tudja ölni magát. Hát mi a fenét tettem én rosszat, hogy így megutál engem minden férfi. Bennem van a hiba, gondolom, hogy velem a férfi csak így tud bánni, ha egyszer már reám igazította magát. A cseléddel az ilyen megesik, tudom én, és nem feleseltem semmit, nem mondtam rosszat ő neki, nem is mondtam gondolatba se. Hát rendes ember volt mostanig. Szépen fogott meg a táncba. Igen, szépen. És osztán is, szépen az ágyba, mert finom ember. Csak most lett úgy eltorzulva, utána. A fenem megette az egészet, az Isten verje meg a férfi faszát. Hát mit tudjak mondani? Hát az roncse el mindig a dolgot. Már egy könyv se esik nekem jól, hogy olvassak, Megsavanyította a gazda az én szép dolgomat itten. Addig volt jó, míg megvoltak neki a szeretők, s békibe hagyott, mert a tánc felpesdítette a vérit. Attól nem kellett volna neki mindjárt a levesbe csinálni. Hát miért nem a saját kezibe vette? Egy kicsi örömöm van Mihálykába. Kiűzte egészen a mérgemet, míg láttam őtet. A posta megett találkoztunk, ahol a székiek gyűlnek mindig. Hozta az asszonyát kivizsgálni, hát azért jött. Erősen vérzett szegényke odalent. A sógurasszony aztán béfeküdt, marasztalják a kórházba. Mihály mindent elbeszél, hogy mint Édesanyja, mennyit sír utánom. Édesapa csak kiabál rá, hogy ő megmondta, hogy ne menjek ahhoz a rossz emberhez, és akkor most már ne sírassanak. Vissza nem jő soha Kali. És a nővérünk Sárika is mind mondja, hogy Kali mindig a saját feje után ment. Meg is kapta. Nincs a pártomon Sárika. De Mihályka mindenkinek megbocsájt. Olyan neki a szíve, mint a vaj. Csak adventista az az ő baja. Az asszonya is az, és a gyermek. Mondja is, hogy most Isten előtt bűnben élek mert a mesküdve azzal az emberrel, s lehet még béfogat, ha visszamenjek most vele. Dehogy menjek, a világ pénzért se, még a sírjához sem menjek ki, mondom, s kérdem tőle, hogy mikor a férfi úgy veri az asszonyt, mint a kutyát, az nem bűn, s mikor mindig elmondja disznyónak, tyúkeszűnek, tehénnek, nagysegűnek kopott picsájunak mikor minden pénzit elszedi. Egy szép szava nincs még ünnepkor korse. Hát az nem e bűn, hogy verné meg az Isten az összes férfiát. Hogy ne bosszancsan, mondja Mihályka, s majd elmenjen ő hozzá egy szép kaláccsal, mert az a békességnek a jele, s beszél vele, ha visszamentem. Na, lesheted azt, Mihály. Jól eltángál téged is. Még meghallasz rólam minden rosszat, amit csak az ördögről hallottál. Adjad inkább a disznyónak a kalácsot. Hát akkor ő már csak imádkozik mi érettünk, hogy eszünknél legyünk. Kérdi, milyen a helyem? Mondom, igen jó. A gazda jó szívű nem szid, nem üt, pénzt ad, csak az első két havi bért nem adja ki, hogy ne szökjek el. Szépen élünk, mondom. Hát épp nem tudom elárulni neki, hogy lehet el fog csapni, mert ez se jobb, ez is reám jött, egyenesen belén folyott. De hát nem mondok én ilyet, épp Mihálykának ki úgy van pokaita. Ez akkora bűn lehet, mindjárt nem is beszél velem többet. És arról a rossz emberről nem mond semmit, hogy ő vele mi lett, de én se kérdek, mit bánom, hogy mi lett. Feküdjék a sáncba a ott maradjon. Ne beszéljek így Isten előtt, mondja nekem. Felelem neki, az én Istenem mindent meglátott, azt is, hogy emelte reám a kezét az a rossz ember. Az biza mindent tud magától. Aztán jó későn megyek ki a békásba. Nakali, meddig maradsz még itt gondolkozok? Mit tudjak csinálni? Lehet, el kéne menjek magamtól. Ne várjam, hogy kipucoljanak. Megyek bé a kertbe. A gazda hátul. Lát engemet? Nem lát? Nem tudom. Ha ő is úgy, én is úgy. Kikiáltok hozzá kérem elegételt. Kér. Na, megéheztél, mi a nagy természetettől gondolom. Mert ugye szerda van, járt nála a szeretője. Ki vigyem, kérdem. Nem kell inkább semmi, eszik szárazat, majd megleli, ha bémegy, a fene egye meg. Aztán csak béjő, nem néz hova, kezét mossa, mucskos, ül le. Tea nincs, kérdi, hát miért tartő ő cselédet drága pénzen, ha még egy teája sincs, mikor kündolgozik s fázik? És még prézsmit áll, hogy tanuljon meg, hogy legyen este neki mindig főzve te a kannába. Az anyát keservid gondolom, s rakom oda a vizet. Még szerencse van parázsom, de nem mondok semmit. Aztán kérdem, eszik-e levest? És teszem elébe a jó tárkonyos levest, van paprikás is. Megjuhászodik kicsit. Csak kezdi enni, aztán nagykegyesen. Ülünk a konyhába, a világnál, már én nem ülök, csak mosom el a szennyest. Csak fal egyet, vesz kis kenyeret a szájába. Áll meg, nem eszik. Kérdem, nem jó, hogy nem eszi? Csak hajtsa le a fejét. Na, gondolom, nem kérdek semmit. Aztán látom sír. Szedjeli a zsebkendőjét. Szép vasalt zsebkendőt adok neki minden héten. De hiába szép a zsebkendő, mert rögtön úgy guvacsba gyűri utána, ha a taknyát béfutta Hát úgy réj, hogy na, mint egy gyermek. Akkor fogja meg a kezemet, teszi a fejéhez, a homlokhoz. Aztán csak hajtsa a fejét az ölembes úgy ré Simogatom a fejét, nem vagyok én kőből. Én is úgy elszomorodok, ha nézek egy síró embert, mert nékem már nincs sírnivalom. Ki vagyok én egészen száradva. Mondom neki akkor, nem kell úgy a szívire venni. Nem történt akkora baj. Tudom én, mi bántja, hogy bejött a szobába. Hát az ilyesmi megesik asszony és ember között, mondom neki akkor. Főleg, ha cseléd. Nem kell mindig a bűnre gondolni. Helysze ő vele is esett már ilyen. Nem vagyunk szentek az oltárról kihímezve, hogy semmit ne csináljunk és aztán azt se tudom, melyik templomba jár, mert az ember ma már nem is nézi úgy a vallást, hogy milyen hitel legyen a másiknak. Nálunk is a családba a vallás mind szerteszélyel van, igaz a szülők nem bocsássák meg, hogy más vallásúhoz megy az ember. Mind beszélek neki, vigasztalom. Én vagyok a nagyobb gondolom. Nekem kell okosnak lenni. Csak ri nem hagyja abba. Aztán hajtsa le a fejét az asztalra, Tója el a tányért. Már akkor én se fogom a fejét, kezit, már mindjárt én is bőgni kezdek, de erősen tartom magam, aztán csak rendbe rakja magát, szót se szól. Levesét, paprikását megeszi hidegen, És úgy is feküszünk le hidegen. Na gondolom, ha így sírt nekem, már csak nem csap el télire. De csak úgy maradunk hűvösen, Mint az őszi reggel. Csináljuk a dolgot. Nem sok beszédesik köztünk. A munka megvigasztalja az embert, Elmúlik neki a bánatja. Hát már csak kivárom. Hetente egyszer megyek le a piacra, Viszem az almát és a körtét. Más nincs is nekünk, mit eladjunk. Diót nem adom, rakom bele a tésztába inkább. Most a gazdának is vékonyan van a pénze, gondolom, de azért az enyémet kiadja. Mondom neki, tartsa vissza, ha nem úgy van, majd adja, mikor több lesz. Én ne okoskodjak, vegyem el, ami jár. A gazda sokat elmegy itthonról, de nem beszél semmit. Mikor itthon van, dolgozik a házba, kísérletezik, s főleg ír, papírlapokra s írkákba. Egyszer-egyszer jönnek hozzája is, de én akkor kint vagyok, nem hallom. és van, hogy románul beszélnek, úgy se én azt. Én főleg sokat olvasok, mert most már meg vagyok nyugodva, tudok megint olvasni könyveket. Máskor meg sokat hallgatom a nagy rádiót, mikor egyedül vagyok magamba. Nem bánom, ha románul is beszélnek benne, nem értem. De legalább egy ember szól belőle. Megyek templomba, a két águba, ahol a hóstatiak vannak. Mekkora marha nagy templom! Jó fekete vasárnap a sok népektől, mert én nem tudok meglenni emberi szó nélkül. Már volt, hogy bémentem a katolikusba a főtéren, mert nekünk nem volt Isten tisztelet pénteken. Gazda meg csak hallgat, csak hallgat, neki úgy is jó, de én asszony vagyok, annak kell a szó. Már akkora volt nekem a bánatom, hogy semmi szót nem mond senki, hogy fogtam magam, és mentem ki az erdő alá, mert az erdő a felek nincsen messzi, Nem hogy kössen fel magam, mint szegény bodonpalibá, kire harmadnapra találtak reá. Miért kötte fel magát szegény bácsika, sose tudtuk meg. Nincsen nekem ilyen gondolatom, hogy kötél, csak igen nagy a bánat. Hát most mi az Isten nyilát csináljak én az életemmel? Nem az, hogy nem tudok én máshoz menni cselédnek, hogy szolgáljak, de mindig úgy lesz, hogy a férfi csak jő, s veszi el, mi tetszik neki, és akkor maradok hoppon. Csak furugazdánál voltam ügyes, mert még szűzleány voltam, s nem hattam magam. Na, az erdő kicsit megvigasztalja az embert. Olyan az erdő, mint az édesanyja, de hiába, mert van biza, amelyik édesanyának a szíve kőből van, hogy az nem hallja a gyermeke bánatját, s ha mondja neki a gyermek, ami baja van, az olyan csak fordítsa el a fejét, nem hall semmit. Na, az erdő meghallgat mindent, mert fogok egy jó bükköt itt, s hiába, hogy hideg, sár is van, csak ölelem, mintha. Nekem volna, édesanyja, ölelem, s mondom, bocsásson meg nekem. Mit bocsásson? Hát mit tettem én mostan olyat Isten szemébe, hogy verjen? Elhattam a rossz embert, hát én már azért nem kérek semmi bocsánatot. Ő kérjen tőlem, hogy milyen csúféletet csinált nekem. És ez az új gazda. Ez most mitül van úgy oda? Hát mit kell bőgni úgy azon, hogy béjött nekem a szobába, még ha szűzleány vónék, vagy hogy a feleségi csúfolja meg velem. De hát nem vagyunk mi senkik, hogy úgy kell keressük Isten bocsánatát. Már az igaz. Nem lehet a férfit megérteni, mi annak a baja. Se el nem mondja. Egyik nem érti a másikat. Na legalább az erdő szép itten mert a mezőségben nekünk az nem volt. Nem volt ott semmi, csak az a rossz főd, amit mindig veszekedtünk, hogy mennyi van, s kié legyen. Mondom magamnak aztán, hogy tudjam, mint a mesében, a végit, hogy mit lehessen belőle megtanulni annak, aki hallgassa a mesét. Mert nem hiába hallgassa, hanem, hogy okosodjék. Mondom magamnak, na fiam, Voltál egy jó cselét. és mi lett belőled? Egy rossz férjnek a rossz asszonya. Gondolom, ha meghal édesapa, mert nem jó neki a szíve, és mondja is Mihály bátyám, sokat feküszik a szívivel, akkor visszamegyek. Vagy ha feküszik sokat, vagy hozzák bé a kórházba, akkor lehet elejében megyek, és kérem a bocsánatát. Ha már nagyon beteg, csak megbocsát de nem kívánom édesapámnak a halálát, nem azért, vagy lehet szívem mélyén kívánom. Ki tudja, mi van az ember szívibe? Nem ismeri az ember se a férfit, de se a maga szívit. Szégyen szemre lehet hazaú dolgok székre. Megyek haza aztán az erdőről. Nem főztem semmit. Van tegnapról, ha kell, tud maga is enni. Nincs otthon, el van menve. A petyes kutyát is elvitte. Teszem be a rádiót. Csak nem tudok románul, mikor a rádióban beszélnek, nem értem. Ritkán, hogy beszélnek benne magyarul, még máshogy is beszélnek az ország népeinek a nyelvén. Egy órát legfennebb mondogatnak magyarul. Mikor nekem a gazda megmondta, mikor még úgy voltunk, hogy beszélgettünk. Mondta, hogy azért nem vesz tehenet, mert most a tehénnek vége. és mondta, mind buta vagyok, semmit se tudok a mai világból, és akkor vettem újságot. Világosság. Ez az újságnak a neve itten. Olvastam, olvastam, amennyit csak tudtam, de biza nem gyullott ki a fejembe világosság. Ez ember a maga életét meg az újságot sehogy nem tudja összepászítani, pedig egyezik az idő, azt is most írják, és nyomtassák. Ottan mind csak a politika, mi meg itten mind csak a magunk bajával vagyunk. Inkább könyvet olvasok. Az való az embernek. Most is kapok egy könyvet a polcon, egy afrikai vadember írta. Már azok is írnak könyvet, biza? Akkor már én is írhatok mindjárt. Kéne is írjak. Mert mesélni sincs kinek. Legalább egy tehén lenne, hogy annak mondjam. Annak is kell legyen párja. Abba a vademberesbe, lobagola a neve. Az van, hogy van melyik vadembernek van tíz meg húsz asszonya. Annyi neki a felesége. Na a fene megette az olyan világot is, hogy mint az Isten szolgáljon a sok cseléd mind a férfinek. Ej a férfi, beravasz! Még mikor ilyen vadállapotban van akkor is. Birihez is kimegyek, aki mindig úgy felpakol, mintha éhező kód is volnék. Tudja már ő a dolgomat. Megmondtam neki. Csütörtök esténként, elelmegyek a posta megé, ahol a széki találkozó. Várom mind, mikor tesz ki a gazda. Mert dolgom nincsen semmi, hogy csináljam. De nem beszél semmit. Kivárom én már azt, hogy kitegyen, nem megyek magamtól. Nem loptam, hogy rajta kapjanak, s menjek magamtól. Mondja meg a gazda, mi rosszat csináltam. Csak izenek édesanyámnak anyámnak al mikor megint jöbé, hogy igen látnám. Aztán Miklós tapra már békességben vagyunk. Megint hí, hogy ebédeljek meg vele. Nem volt semmi egyéb, semmit nem beszélünk, csak fogja, és megint kedves az arca. Kifigyeltem én ezt a vilmos gazdát, hogy tudjam kiismerni a természetit. Ennek olyan morcos az arca, amikor beszél mással, olyan szigorú, hogy az ember megijed. A szája is úgy áll neki, mint akinek semmi se tetszik a világban. Cípi össze a szemit, és úgy néz, mindjárt megharap. Csak aztán, mikor ketten vagyunk, és lássa, nem veszek én el tőle semmit. Akkor kiszépül az arca egészen. Megnyugoszik az ideges természetéből. Már mint egy fiatal ember olyan kezd lenni. Egész jóságos, barátságos. De biza, ilyen arcot sose vág, ha idegen van. Szóval meg vagyunk békélve. Már úgy teszi a szépet, hogy kér, ezt főzzek, azt süssek. Azt is megmondja, mikor kell neki elmenni, s mikor jő haza? Hány órakor? Sose mondta még, mikor jő. Hát az ember sose ismeri ki magát a férfin. Sose. Egyik percbe hideg, aztán meg rí, Most meg azt is megmondja, mikor jő haza. Aztán kérdem, a karácsont hogy akarja. Mondja, hogy első napján megy le édesanyjához, jönnek a testvérek is. És én mit csináljak neki? hogy sütés és ilyesmi. Ő neki az nem nagy ünnep, csak a család miatt menjen le. Már ha eljönnek a testvérek, mert mióta, hogy nem látta őket. Tőtöt káposztát szereti, de fát nem csinál, meg ilyesmi. Ő nem törődik a karácsonyjal. Csak a tőtött káposzta, azt csináljam. Hát akkor aztán magamba leszek az ünnepre is. Miféle ünnep ez? Tőtöt káposztából kér, Krisztus urunkból nem kér. Fát se hozunk, pedig lehetne, annyi van itt fenn az oldalba. Na, gondolom, bár egy kalácsot csináljak. Miféle karácson az ilyen? Se gyermek, se Isten. Csak úgy csendesen vagyunk. Nem is töröm úgy magamat most, csak kipucolok mindent, csinálom a káposztát. Kezdni, hogy náluk nem ilyen. Nem édesből van, hanem savanyából. Na az anyád teremtésít. hát akkor főzzed magad. De nem mondok semmit, csak már nem esik jól a falat. Csúf volt nekem az életem, de csak otthon volt az ember. Mentünk édesanyánknál, Jöttek a testvérek, vittük az aranydiót a gyermekeknek. Még a románok is megkolindáltak, mert volt nekünk pár román család a faluba, azok jöttek. De azért mink vagyunk többen. Szépen ülünk le az asztalhoz, minden tiszta, jó jószagú, mert egyszer az évben nekünk is legyen, hogy széps bőven van. Egyszer. karácsonkor. És a gondolatom visszamegyem most ahhoz a gonosz emberhez. Hát ott ültem vele húsz karácsont. Nem lehet azt elfelejteni egy pálcaütésre, ahogy elvette az arany szamára szegény leányt, hogy többet nem emlékezzen semmire, hogy annak az aranyos grófurának meg tudjon bocsájtani, mert tisztára el kellett vegy az emlékezését, addig nem lehetett. Nem akarja az én szívem, hogy megint úgy legyen a fekete haragba, de ha egyszer volt. A fene vitte volna el, mert első napján még tartotta magát, aztán jól béhívott a kocsmába, és míg feljött az új év, mint csak vedelt. Szomorú ünnep ez a békásba bacselédnek. Gondoltam, csinálok valami hímzést a gazdának, de mikor így elhidegettünk, gondoltam, csinál neked a fene. Aztán csak ad egy kúvertbe nekem száz lejt, s homlokon csókol. Megszégyellem magam akkor. Csináltam pár olyan himzetkendőt, hogy adjam el a piacon, adok belőle neki. Csak a szívemmel nem neki vártam. de ő azt nem láthassa. Akkor kér, hogy énekeljek. Énekelek. De a szívem hasad meg. A kis Jézus gyermek megszületett, azt a ténekelem neki. Nekünk meg mi született, a szomorúság. Gondolkozok kicsit, kimenjek én is hazúra, mert Mihály nem jött, és nem tudom, meheteké. Megüzenem egy széki ismerőssel, kivel a piacon találkozok, még ünnepelőtt egy leány, ki minden héten hozza a tojását. Édesanyámtól hozza vissza az izenetet, hogy szíve szakad meg, de édesapa nem fogad. Azt mondja, maradjak, ahova elmentem kurvának. Ezt izeni az édesapa. Na, ha nem fogad, verje meg az Isten, szalad ki a számon. Aztán megszégyellem magam, mert meghallja ez a széki leányka, salla Mihályék leánya. Karácsony után a gazda sokat eljár megint szilveszteri mulatságba is megy. Én csak ülök, hallgatom a muzsikát, olvasom verne a könyveit, meg még sok érdekes kalandokat. Jó is a könyv, hogy az ember ne legyen úgy egyedül ebbe a világba. Megyek sokat a templomba, meg Birihez, de hát csak megújja az ember a templomot, is már olyan sokszor Birinek is megvan a maga baja. Nakali. úgy vénülsz meg, hogy csendbe. Egy szót nincs, kivel beszéljek. Biri már rég tudja a dolgom. Szán nagyon. Itten lejjebb barátkozok gazdákkal, a romitánékkal, bugykával, meg itten vannak bányaiék is. Megyek fejni nekik, akkor olcsóbb a tej. Szeretik a széki cselédet. az új év. Mit várhatok, gondolom? Imádkozok, de csak úgy, mint a gép. Hát nem tudhassa megcsinálni az Isten az egész életemet, amit így széjjel szaggattam. Nem kérek én semmit. Gazda mondja, lehet el fog küldeni, mert ő neki, míg nem piacozok, nincs folyópénze. Mi az, hogy folyó, nem tudom. Kérdem, nem lehet valamit piacozni? Tud csinálni oltványokat, rózsatöveket szokott, vagy hagymákat, kardvirágot, Abból rengeteg van. De azt mostan nem veszik még, majd jó két hónap múlva. Addig, mit csináljon velem? Mondom neki akkor, hagyjon meg, ne adjon fizettséget. Nem kell semmi, csak ittem mit eszek, és dolgozok neki. Majd adha piacóztunk.